Kapitola 15. Nebeská síň Brzy poté, co Maja započal s prací na síni, přišel za Judištyrou Krishna a požádalo o svolení k návratu do dváraky. Byl pryč již celé měsíce a nyní zatoužil opět spatřit své příbuzné. mu dával své svolení jen nerad, protože věděl, že bude svého milovaného přítele postrádat. Krišna se potom rozloučil, a to nejprve s Kuntí, přičemž se uctivě dotkl jejich nohou. Pláčící Kuntí Krišnu objala a řekla. Můj drahý Kéšavo, jsi svrchovaná duše tohoto vesmíru. Vždy jsi ke všem laskavý, ale zvláště chráníš své oddané. Ode dne, kdy Akruda přijel do Hasty náporu, jsem věděla, že myslíš na blaho mé i mých synů. Jsem plně přesvědčena, že všechny obtíže, které nás mohou čekat, nám připravila prozřetelnost nakonec v zájmu našeho dobra. Krišna se na kontý usmál a potom jí opustil se slibem, že se zanedlouho opět vrátí. Pak šel navštívit svou drahou sestru Subadru a láskyplně se s ní rozloučil. Navštívil rovněž draupadý, která se při pomyšlení na jeho odchod rozplakala. Stejně jako její manželé a tchýně, myslela na Krišnu neustále. Poklonila se mu u nohou, uctila ho a přitom se modlila, aby se brzy vrátil. Když Krišna vykonala všechny obřady, které se patří provést při odchodu a rozdal milodary bráhmanům, nasedl na svůj kočár se sátjakým, který s ním zůstal v Indraprastě, aby se od Arjuna naučil lukostřelbě. Krishna, obklopený pán připomínal Indru uprostřed bohu. Pomalu se rozjel po královské cestě směrem k městské bráně. Když odjížděl na svém kočáře taženém šajbjou a sugrívou a nesoucím symbol Garudy, Ulice zaplnili tisíce volajících a mávajících občanů. Judištěda se osobně chopil opratí kočáru. Arjuna stál na kočáře a ovýval Krišnu čámarou ze zlatou rukojetí. Pýma nad Krišnovou hlavou držel bílý slunečník a nakula se sahadévou kráčeli vpřed po obou stranách kočáru a razili mu cestu. Pándůvci doprovodili Krišnu až šest kilometrů za město a on jim potom pokynul, ať se vrátí domů. Poklonil se Judištirovi, který ho se sazami v očích zdvihl a láskyplně řekl. Můj milý Krišno, nevím, jaké zbožné činností jsme museli v minulých životech vykonat, že jsi k nám není tak laskavý. Dokonce i vysoce otříkaví jogíni a mystici, je spatří jen s velkým úsilím. My jsme však hospodáři zabývající se politikou a světskými záležitostmi. Nechápu, proč si k nám tak laskavý. Krišna se usmál a zeptal se Judištyry, jestli smí odjít do dváraky. Judištyra svolil a Krišna s velkým úsilím přesvědčil pánovce, aby ho již nenásledovali. Řekl jim, že bude připraveným pomoci, kdykoliv ho budou potřebovat. Stačí, když na něho jen pomyslí. Potom pobídl koně a pět bratrů společně vyprovázalo pohledem jeho kočár mizející v dáli. Na to se pomalu vrátil do Indaprasty, smyslí pohrouženou v myšlenkách na svého přítele z dváraky. Několik dní po Krišnově odjezdu Maja dokončil návrhy a plány a začal stavět. Ve vhodný den, kdy bylo postavení hvězd příznivé, vyměřil Asura území o 12 stech čtverečních metrech. Nejprve rozdal milodary tisícům bráhmanů, zařídil, aby je nasytili nejvybranějšími pokrmy a nakonec jim rozdal bohatství. Tak si před zahájením práce získal jejich požehnání. Potom Maja vstyčil tisíce zlatých sloupů, na nichž postavil skvostnou sněmovní síň. Za čtrnáct měsíců byla hotova. Připomínala shluk čerstvě vytvořených mraků na obloze a zdálo se, že její nebeská záře zastínuje sluneční paprsky. Byla prostorná, chladivá, Nádherná a plná bohatství. Svými zlatými zdmi a klenotými chodbami, posázenými nebeskými drahokamy a rovněž křišťálovými schodišti vykládanými korálem, překonávala dokonce i jadovskou síň Surharma. V jejím středu bylo krásné umělé jezírko, plné lotosů a leknínů, se stonky ze zářivých drahokamů a dalších květů a listů ze zlata a stříbra. Jeho průzračnou vodu zdobily i živé lotosy v plném květu. Po hladině pluly labutě, kárandavy a čakravákové a na dně dováděly zlaté želvy. Břehy jezírka byly vyloženy vzácnými mramorovými deskami, posázenými perlami a všude kolem se v jemném vánku zachvívaly nebeské květiny. Síň zdobily zahrady plné stále rozkvětlých stromů a vzduchem se linula jejich lahodná vůně, která se mísila z vůní lotosů v jezírku. Maja nechal síň střežit osmi tisíci mocnými rákšasy, známými jako kynarové. Dobře vyzbrojení rákšasové s obrovskými postavami, hrůzu nahánějícími tvářemi, ušima ve tvaru šípů a krvavě rudýma očima se nikým nevidění rozestavili kolem síně a byli neustále připraveni čelit nebezpečí. A Sura potom Judištirovi oznámil, že síně je hotová. Judištira se poradil s bráhmany a vybral příznivý den, kdy měl do síně poprvé vstoupit. Nasytil tisíce bráhmanů a rozdali milodary a se svými bratry ustil Višnu a bohy. Přichystal se obřad a herci, básníci, zpěváci a zápasníci předváděli pro pobavení pándovců své umění. Potom začala hostina pro všechny obyvatele Indraprasty. V pravé poledne pándovci následování zástupy ryšiů vstoupili do své síně ohromnou zlatou bránou u východního vchodu a usadili se na trůnech posázených drahokami v čele hlavní dvorany. Kolem nich usedli ryšiové a četní králové, kteří přijeli na pozvání z jiných zemí. V tomto schromáždění bylo vidět mnoho slavných ryšiů, jako například Asita, Devala, Vyasadeva, Maitreya, Parvata, Markandeya, Jajminy, Brigu i stovky dalších. Všichni cnostní mudrci plně ovládali své mysli a smysly, a vypadaly jako množství měsíců v úplňku zářících uprostřed schromáždění. Pádovci uctivě naslouchali Rishium, vyprávějícím vécké příběhy pro vytvoření příznivé atmosféry. Zúčastnění králové potom jeden po druhém předstoupili, aby Judištirovi předložili obětiny a uctili ho. Čitra Sena, vůdce Gandarvu se dostavil s Absarami a spolu s Čarany, kteří se stoupili z nebes, bavili shromáždění nebeskou hudbou a zpěvem. Judištěra, uctívaný těmito bytostmi, připomínal Brahmu, sedícího ve své síni na nejvýše položené planetě vesmíru. Po jednou pándovci spatřili, jak se tam pomocí své misické síly zjevil Rishi Nárada, Otený v černé jelení kůži a se zlatými vlasy svázanými na temeni hlavy do úzu. Vypadal jako zářivé slunce vycházející v síni. Judištěra a jeho bratři okamžitě úctivě povstali a hluboce se náradovi, kterého doprovázeli tři další mocní mudrci Parižáta, Rajvata a Sumuka poklonili. Judyž teda všem ryšíhům nabídl sedadla a oni se klidně posadili, a pándovci je uctívali posvátnými obětinami a cenými drahokami a šperky. Spokojení mudrci se radostně rozhlíželi po úžasné snímovní síni. Nárada řekl: O králi, je tvé bohatství řádně vynakládáno na ochranu tvého lidu? Je tvá mysle zaměřena na cnost? Užíváš si radostí života? Věřím, že neobětuješ zbožnost hmotnému prospěchu, ani hmotný prospěch zbožnosti, ani zbožnost spolu s hmotným prospěchem rozkoši, která lidi tak snadno svádí. Nárada se judištyři ptal na mnoho dalších věcí a v jeho otázkách zaznívali rady k umění vládnou. Judištěda seděl se sepjatýma rukama a bedlivě naslouchal. Zatímco nárada, nejpřednější z ryšiů, k němu takto promlouval, nikdo ze schromážděných ani nedutal. Svým poznáním a moudrostí proslul po celém vesmíru. Nárada byl plně obeznámen s veškerými aspekty véckého učení a zdobil jej vyjahla z vznešeného odaného a služebníka nejvyššího pána. Znal pánovu touhu a jeho kroky a činy vždy napomáhaly uskutečnění božího plánu. Když pánovce poučoval, upírali na něj úctivé pohledy. Jediným cílem vládce, vysvětlil rada, je udržovat své občany na cestě duchovního života, pomáhat jim dosáhnout osvobození, konečného životního cíle a zaručit, aby se jim dostávalo ochrany a bylo postaráno o všechny jejich hmotné potřeby. Když nárada skončil se svými pokyny, mu poděkoval a řekl. O vznešený mudrci, zeptá se s mě, zdaj jsem úspěšný ve studiu písma, ve zprávě svého bohatství a v manželství. Prosím, pověs mi, jak mohu v těchto věcech dosáhnout úspěchu. Nárada, který ukončil svůj proslov, právě těmito třemi otázkami odpověděl. Poznání písma je úspěšné, vedeli k pokoře a správnému chování. Bohatství přináší úspěch, je-li užíváno i rozdáváno v podobě milodaru, a za úspěch manželství se považuje když je manželka zdrojem radosti a porodí potomstvo. Na závěr svých pokynů, když ji uvedl. O mocný králi, postarej se o to, aby zbyl vždy prost pěti zel, které napadají lidi. Nadměrného spánku, strachu, hněvu, slabosti mysli a váhavosti. Judištěra se náradovi opět poklonil a uchopil jeho nohy se slovy. Zajisté učiním vše, co jsi řekl. Tvá moudrá slova rozšířila mé poznání. Judištěra podrobně odpověděl na všechny náradovy otázky. Když domluvil, mudrys mu požehnal slovy. Král, který řádně koná své povinnosti, bude trávit své dny šťastně a na konci života nepochybně vstoupí do říše nebeské blaženosti. Judištěda se chtěl od nárady dozvědět více o sněmovních síních bohů. Přemýšlel, zda se té, co mu postavil Maja, některá z nich vyrovná. V přítomnosti mnoha králů a mudrců v síni se tedy zeptal. O vznešený ryši, dokážeš cestovat rychlostí mysli po celém vesmíru. Prosím, pověz mi o všech sněmovních síních, které si spatřil. Vyrovná se některá z nich té mé? Dův syn požádal náradu, aby podrobně popsal ostatní síně i ty, kdo se v nich nacházejí. Kdo obsluhuje Indru v jeho síni a kdo Jamarádžu, Které požehnané duše slouží Brahmovi v jeho síni? v dotaz sledoval určitý cíl. Chtěl se dozvědět, kam odešli jeho předkové, velcí králové minulosti. Zvláště, když chtěl potom, aby se dozvěděl něco o svém otci, pánovi. Dosáhl pánu nejvyšších nebes? Judištira netrpělivě očekával náradovu odpověď. Nárada popsal velkolepé síně, patřící všem předním bohům, počínaje Indrou. Indrova síň, je 150 jodžanů dlouhá, více než 16 kilometrů, a 100 jodžanů široká a září jako slunce. Dokáže rozptýlit zármutek, únavu, slabost i strach. Indravní sedí ve vznešené jemnohmotné podobě, ozdoben zářící korunou a náramky a oděn v bělostném rouchu. Na krku má nebeské girlandy mnoha odstínů. Po mu sedí zosobněná krása, sláva a vznešenost. Nárada vyjmenoval všechny mudrce a další osobnosti, které králi Bohu slouží. Na jeho dvoře je přítomná víra, inteligence a učenost. Stejně jako oběť, dobročinnost, náboženství, zisk a rozkoš. Je tam však jen jediný pozemský král známý z historie, král-mudec Harishchandra. Nárada pak popsal Jamaradovu sín. Není v ní přítomen žádný druh bolesti a obsahuje vše, po čem mohou jak lidé, tak nebeštěné toužit. Na přání svého majitele může cestovat po celém vesmíru. Po levém a pravém boku Jamaradži Sedí zosobněný čas a smrt a obklopují ho nestřední ryšiové. Schromážděné baví hudbou a tancem Gandarvové a Absary a vzduch je plný vůně nebeských parfémů. Nárada vyjmenoval osobnosti, které Jamarážu obsluhují, a tento výčet zahrnoval všechny vládce v Judyšťerově rodě až po Pándua. Poté nárada popsal Varunovu síň a pak síňku Véry, vládce bohatství. Jejich bohatství překonávalo všechny představy. Byly plné zlata a drahokamů a zdržovalo se v nich množství bohů a ryšijů se svými zářícími družkami. Nárada pověděl Judištěrovi i o Brahmově síň. Pravou podobu této mystické síně nelze přiblížit neboť může každým okamžikem nabít různých nepopsatelných tvarů. Je vytvořena z nebeských dráhokamů, které neustále mění svůj odstín a vypadá, jako by na obloze vysela vlastní silou. Tato síň vydává vlastní záři, nepodléhá vlivu času a neustále umocňuje štěstí těch, kdo se v ní zdržují. Brahmáví sedí obklopen s osobněnými podobami mysli, prostoru, poznání, zvuku, doteku, tvaru, chutí, vůně, přírody, všech živlů a prvotních příčin vesmíru. Přítomno je také slunce, měsíc, všechny hvězdy a souvězdí, radost, odpor, askeze, porozumění, trpělivost, moudrost, odpuštění, štěstí a všechny védy. Když Nárada hovořil o nezměrné nádře a přepichu Brahmovi síně, Judyštera a jeho bratři seděli a naslouchali s napjatou pozorností. Výmenoval všechny hlavní patriarchy, bohy a bohyně, kteří Brahmovi slouží. Když Nárada domluvil, Judišter mu položil další otázku. Chtěl vědět, proč ze všech znešených králů minulosti, Dosáhl Indrova sídla pouze Hariščandre. Také si přál, aby mu nárada pověděl o svém setkání s pándu. Co mu pándu řekl? Jak se mu nyní v Jamaráčově schromáždění daří? Nárada vysvětlil, že Hariščandre dosáhl Indrovy planety, protože vykonal velkou oběť Ráža Súju. Tato oběť znamená podrobit si všechny ostatní krále, a rozdat milodary statisícům bráhmanů. To bylo příčinou Hariščandrova výhradního postavení mezi všemi ostatními krály. Nárada poté Judišterovi řekl, že má pro něho od pándu a vzkaz: Pokud Judištera rovněž vykoná oběť Ráža Suja, pak on i pándu dosáhnou Imdrova království. Pánu cítil, že jeho synové jsou nyní připraveni tuto jedinečnou oběť vykonat. Pokud budou úspěšní, otec i synové se v nebi znovu setkají. Náradovi i Judištirovi bylo jasné, že bohové prostřednictvím Judištirovi rážasují sledují své vlastní cíle. Byla to součást božího plánu, jak zbavit svět démonských sil. Na zemi v té době žilo mnoho zlých králů a kšatriů, které musí judištěra před zahájením oběti přemoci. Až poté může ráďasuju provést a jen tehdy se mu podaří ustanovit po celém světě zbožnost a cnos. Nárada se rozlédl po pěti bratrech, kteří před ním pokorně seděli. Věděl, že jsou drazí Krišnovi, který si je přál použít jako nástroje, ke splnění své touhy opětovně ustanovit na zemi náboženství. Nárada na závěr řekl. Proto, o králi, bys měl provést oběť Súja Je to příkaz nebešťanů. Brátím se při jejím zahájení. Nyní odcházím do dváraky, neboť si přeji navštívit Kryšnu, jehož vůle udrže v pohybu celý tento vesmír. Nárada vstal, aby se vydal na cestu a Judištira ho požádal, ať Krišnu pozve k opětovné návštěvě Indraprasty. Nárada souhlasil a pándovci se jemu i jeho společníkům poklonili. Ryšijové pak svou mystickou silou zmizeli na obloze. Po náradovi odchodu žili pándovci i nadále poklině v Indraprastě. Ale Judiš teda přemítal, jak by mohl oběti Rája vykonat. Věděl, že vyžaduje nesmírné bohatství a také prosazení jeho skutečné moci nad všemi ostatními krály. Jak by to kdy bylo možné? Byli tu jistí králové, kteří ho za svrchovaného vládce nikdy nepřijmou. Například mocný Jarasanda z Magady. Byl zlotřilý a již dobyl všechny oblasti hraničící s jeho královstvím. Judišťra se dokonce doslechl, že žarásanda poražené krále uvěznil s úmyslem obětovat je šivovy. Byl ctižádostivý a již si plánoval, jak se zmocní císařského trůnu. Nebyl to vůbec lehký protivník. Judištera pomyslel na Kryšnu, Zvědomím, že Ráčasů se mu podaří provést pouze s jeho pomocí. Judištědovo království pod jeho zprávou jen skvětalo a občané byli odáni zbožnosti. Měli vše, co si jen přáli, a pándovci na všechny občany hleděli jako na svou rodinu. Judištěda jim byl víc než otcem a nikdo v království vůči němu nechoval žádné nepřátelství. Časem začal být znám jako Adžáta Šatru, ten, který nemá žádného nepřítele. Díky jeho zbožné vládě byli spokojeni i bohové, a království proto nebylo stiženo ohněm, nemocemi ani žádnými jinými přírodními katastrofami. Judištěra, který stále uvažoval o oběti, svolal schromáždění ministrů a rádců. Když všichni seděli v rozlehlé poradní komnatě pánovské síně zvané Maja Sabha, Judištěra je oslovil a jeho hlas zaduněl jako hluboko znějící buben. Přeji si vykonat ráčasuju. Jelikož mi o to požádal vznešený mudrc nárada, je mi jasné, že si to nepochybně přejí i bohové. Netoužím po vládě nad touto zemí sám pro sebe, ale přejí si vyplnit záměr bohu a zvláště nejvyššího pána. Judiš teda také předpokládal, že kdyby k oběti pozval Krišnu, mohl by zařídit, aby byl mezi všemi přítomnými uctíván jako nejvyšší postavená osoba. To by upevnilo pánovu slávu a postavení po celém světě. Krišna je nadřízen i nejvznešenějším z bohů, Brahmovi a Šivovi. Judiš očekával, že se jeho oběti zúčastní také tito bohové, takže kdyby je lidé viděli uctívat Krišnu jako svrchovaného, nadřazenost jeho postavení vůči těmto bojstům bude mimo pochybnost. Potom promluvil Dhaumil. O králi, jsi hoden stát se svrchovaným vládcem tohoto světa. Proto vykonej tuto oběť a zaujmi toto postavení. My zažehneme šest ohňů a budeme pronášet posvátné mantry. Nejprve se ti však musí podvolit vláci světa. Poté se nepochybně staneš nesporným králem celé širé země. Se svolením svého kněze a rádců, Judištěra rozebíral způsob, jak postupovat. Všichni se shodli na tom, že by se měl neprodleně poradit s Krišnou, neboť mu jistě poskytne neomylnou radu. Judištěra pak začal myslet na Krišnu s ještě větší vroucností a modlil se, aby mu brzy přišel na pomoc.